1, 2, 22 evidențe extatice în epistolele Pauline, adică vom vedea anumite referiri la experiențele extatice pe care Sfântul Pavel le face în epistolele sale. Vom vedea cum e, intercalează. Sfântul Pavel, în epistolele sale, experiențele sale mistice, tainice, Dumnezești, pe care le-a avut în intimitatea lui Dumnezeu. Teologia Sfântului Pavel mizează foarte puternic pe relația vie a lui Dumnezeu cu oameni. La o analiză atentă a epistolelor sale, Pavel vorbește în diferite moduri despre realitatea energetică a lui Dumnezeu, adică despre harus, sau despre iubirea sa, despre modul viu în care Dumnezeu se manifestă în viața oamenilor, de care se pot împărtăși oamenii printr-o viață sfântă, de adâncă interioritate cu Dumnezeu. Tocmai de aceea găsim în epistolele sale sintagma Teuzontos, Dumnezeu cel viu, în exprimări teologice percutante care definez relație de iubire absolută dintre Dumnezeu și lume. Dumnezeul său este un Dumnezeu viu, veșnic, care a iubit lumea mai înainte, ca ea să existe, și a cărui slavă este iradiantă. Dar Pavel nu dă detalii extinse în epistolele sale despre slava uh, lui Dumnezeu, ci nu mai punctează realitatea ei în diferite locuri. Vom analiza aceste frânturi de text pentru ca să reliefăm pe baza lor teologie extatică a lui Pavel. Începem cu Roman 1.23 unde Pavel apără realitatea necreată și veșnică a slavă lui Dumnezeu împotriva falsificărilor temporalizante ale acesteia. Oamenii au schimbat, au înlocuit slava lui Dumnezeu cel nestricăcios spune el din doxan tu aftar tu teu, Dumnezeu cel nestricăcios, adică Dumnezeu care nu are nimic de a face cu păcatul, cu lumea, cu telurii, cu schimbarea, cu materialitatea, că nu este un Dumnezeu ca idol sau un Dumnezeu care se perimează, cu închipuieri umane. Deci oamenii au înlocuit la lui Dumnezeu cel nestricăcios cu închipuieri umane, adică cu idoli. Idolii sunt o falsificare puerilă a măreției Slavei Lui Dumnezeu. Iradiera veșnică a slavelui Lui Dumnezeu este cea care ne dă nestricăciunea Sfințenia. Ne dă nestricăciunea Sfințenie, pentru că Dumnezeu este nestricăcios, inalterabil în timp, neschimbabil, prin harul său putem moșteni viața, fiindcă Darul Lui Dumnezeu este viața veșnică într-un Hristos Iisus Domnul nostru. Romani 6,23 toate citatele noastre sunt conform uh, edițiilor grecești. <coughs> Cu precăderea gentiului. Dacă Roman 3.23 anunța faptul că păcatul înțeles la plural ne-a lisit de lui Dumnezeu în sotorologia Paulină moartea și învierea lui Hristos cele care aduc Readuc slava lui Dumnezeu, mă conștient, conștientizat în Ființa întregii umanități. Îndreptarea, îndreptățirea noastră prin credință, Roman 3:28, nu înseamnă altceva decât să lăjuirea Sfântului Duh în Ființa noastră, Harul Sfântului Duh. Acest lucru este spus de Pavel foarte clar în Roman 5:5. Iubirea lui Dumnezeu, adică Slava Saharu său s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt Dano, prin Harul Duhului Sfânt Dano, prin Harul Nu Numai pentru că Harul este noi, sintagma înnoirea Duhului, che notiti nevmatos, che notiti nevmatos, înnoirea Duhului, adică a sufletului nostru, Roman 7,6, că și cea vederi lui Dumnezeu sunt valide. Adică noirea Duhului și vederea lui Dumnezeu nu se pot produce fără curățirea de patim pe de o parte, iar pe de altă parte fără harul lui Dumnezeu. Sau primul rând fără harul lui Dumnezeu. Gnoseologia extatică a lui Pavel, adică cunoașterea lui pe bază extatică, cunoștințele sale dobândite în urma cunoașterii Lui Dumnezeu pe cale extatică. Se leagă de primirea sacramentală a Harului Dumnezeu. Dacă am primit Harul Lui Dumnezeu, slavă Lui Dumnezeu, atunci nu mai suntem oameni trupești, mânați de patim și de instincte, ci mânați, conduși, purtați de Duhul Lui Dumnezeu. Nevmati teu agonte. Agonte, roman 8 cu 14. Cei care trăiesc în Duhul sunt Fii lui Dumnezeu, tot aici ibidem la Roman 8 cu 14, numai Duhul Sfânt face al lui Dumnezeu, conform Roman 8 cu 9. Transfigurarea trupului Hristos, ce a avut loc la învira sa din morți, subliniat adesea de Pavel, ca act făcut prin slava Tatălui, Roman 6 cu 4, cu 11, etc. este extensibilă și la trupurile noastre adică pentru că Hristos a umplut de slava sa prin credințele și prin harul său și trupurile noastre devin ca trupurile lui ca trupul lui, pardon trupurile noastre devin ca trupul lui la roman 8 11 Pavel spune acest lucru foarte tranșant ce spune? Iar dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi iar dacă Duhul Sfânt care procede de la Tatăl, care e cel care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Hristos din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Deci Roman 8.11, unde Sfântul Pavel ne vorbește despre transfigurarea trupului noastră după cum s-a transfigurat trupului Hristos, sau a de slavă. Deci e o realitate ne confirmă ce se va petrece cu Sfinții în viitor. Cu Sfinții în viața aceasta, dar cu precădere în viața veșnică, unde ne vom umple de har cum, după cum s-a umplut umanitatea lui Hristos, după cum e plină umanitatea lui Hristos. Tatăl ne simțește prin Duhul pe noi, aceia care trăim în Hristos și împlinim poruncile sale. Pneumatizarea trupului și a nostru este o realitate duhovnicească care începe de acum. Împingerea ei în esatologie nu înseamnă decât o negare explicită a lucrării reale, actuale a lui Dumnezeu, în oamenii credincioși și în cosmos în general. Dacă Sfințenia nu este o realitate dinamică, actuală, pragmatică la nivel ontologic, soteriologia se transformă într-o problemă teologică edulcorată care nu vizează istoria bisericii ci esatologie fanteziste, iluzori. <coughs> mai clar spus dacă nu începem mai să ne îndumnezeim nu există nici o altă îndumnezeire după moarte pentru că îndumnezeirea începe acum și dacă nu ne duhovnicim acum în veșnicie nu avem în ce să creștem, adică în ce sfințire să creștem dacă n-am început calea sfințeniei în duhovnicirea în Dumnezeului, dar acum, Acum fiecare credincios în biserică trebuie să trăiască sfânt și din ce în ce mai sfânt și în veșnicie nu va face altceva decât să crească în aceeași sfințenie în care a început să crească de la botez. Botezul nostru este prima treaptă în această Cale în dumnezeirii și am bisericii noastre. Pe fiecare zi, înaintăm deci, în viața cu Dumnezeu în biserică, începând cu botezul nostru. Însă pentru Pavel în trupului prin Duhul, Sfânt este o consecință reală a transfigurării trupului Hristos și a noi noia harului Dumnezeesc. La Filipeni 3 cu 21. El spune Pavel, că Hristos va face trupul nostru după chipul trupului său de slavă, adică după conform B.O.R. 2001, ediția scripturală în a Bartolomeo Bartolomeu Anania, de veșnică pomenire, cu la Domnul de curând. Deci Hristos va face trupul nostru după chipul, Aidoma. asta înseamnă după, chipul trupului său de slavă, va face trupul nostru ca și trupul lui, pentru că ceea ce a dobândit Hristos umanitatea sa, a dobândit pentru întreaga umanitate, pentru ca să extindă, <coughs> să împrăștie, să iradieze această viață Dumnezeu această sfințenie, curăție în dumnezeire și în trupurile noastre, care, fiind ale unor oameni credincioși și plini de aceză de Harul Dumnezeu, și trupurile și noastre sfințesc. Conform ediției grecești, în locul cintată anterior a gentiului, avem precizarea că trupul său este iradiant prin destrucire dumnezească. Slava trupului Hristos nu era invizibilă pentru ochii duovnicește celor care l-au văzut cu trupul transfigurat pe Hristos. Ce evidentă copleșitoare! Ea îi umplat de o enormă dragoste pentru Hristos, de vlave măsurată de entuziasm și o flăcărare care sfida orice logică chipzuită, tixită, cu ambiții și frici umane. Slava lui Dumnezeu sintagă la Roman 1 23, 3 23 5 cu 2, 2 Corinteni, 4 cu 6, 1 Timotei 1 cu 11, 2 Tesaloniceni 1 cu 9 sau a doua sintagmă Slava Tatălui Roman 6 cu 4, Efeseni 1 cu 17, Filipeni 2 cu 11 sau Slava Fiului sau lui Hristos regăsibile la 2 Corinteni 3 cu 18, 4 cu 4, tola 2 Corinteni, Efesen 1 cu 12, Efesen 1 cu 14, Efesen 3 cu 14, Filipeni 3 cu 21, 2 Tesaloniceni 2 cu 14, 1 Timotei 3 cu 16, nu sunt realități separate, adică slava lui Dumnezeu, avatază lui Fiul lui, lui Hristos sau Sfântului Duh, nu sunt mai multe slave, ci o singură slavă, slava veșnică, harul necreat este al treimii și poate fi nominalizat ca parțin unei persoane divine sau tuturor la oaltă fără ca prin așa să gândim schizofrenic să împărțim uh, realitatea unei persoane divine față de celelalte două. E ca atunci când spunem că uh, Ionel e bărbat dar e și Costel bărbat pentru că au atributul uh, masculinității sau Elena e femeie precum și Maria e femeie așa spunem aici slava tatălui sau slava fiului sau slava Sfântului Duh depinde în ce contexte liturgice, scripturale, patristice sau în, în lucrările predicile, tezele noastre doctorale în cărțile noastre, noastre spunem aceste lucruri însă niciodată nu gândim slava lui Dumnezeu ca fiind împărțită pe persoane pentru că slava Lui Dumnezeu și ființa Lui Dumnezeu nu se împart la cei trei, trei persoane, adică Hristos, Fiul și tată, să aibă zlave separate. E una slava Lui Dumnezeu, o singură lucrare, o singură putere, o singură stăpânire, o singură domnie, între ime, cum găsim peste tot în cântările noastre liturgice. Pavel se pronunță în problema proprietății slave divine prin distinții și nu prin separații. Tocmai de aceea apare în discursul său când Tatăl care ne sfințește prin Duhul, ca la Romanul cu 11, când Fiul care se luce și milenoase pe Duhul Sfânt, 2 Corinteni 4 cu 6, sau Duhul Sfânt care ne dă să cunoaștem prin har cele dăruite nouă de Dumnezeu, 1 Corinteni 2 cu 12 niciuna dintre exprimările lui Pavel nu sunt reducționiste și nu trebuie privită astfel. Ele se înscriu într-o teologie a complementarității organice, a derulării pe ample planuri a economiei lui Hristos, observând teologia Sfântului Pavel, anume apetență pentru conexiuni, pentru alăturări paradoxale, foarte productive la nivel teologic. El aduce în prim plan atât conexiuni directe să le în contextuale care sunt omogene, Scris într-un paragraf anume și care se pot înțelege la nivel textual foarte ușor, dar și conexiuni indirecte pe care le observ numai după ce ai recitit de mai multe ori textele sale și în anii, la rând. Aceste conexiuni indirecte nu se află la nivelul contextelor, ci a ideilor teologice descrise de el. Și ca să exigăm cumva această afirmație, remarcăm conexiunea făcută în subsidiar de Pavel pe care noi putem percepe la nivel de adâncime a înțelegerii textelor, între slava lui Dumnezeu, care copleșește toată existența și sălăjuirea Duhului Sfânt oamenii credincioși, care nu îi omoară ci îi îndumnezește. Privite la rece, fără experiență experie în prealabil, fără o experiere în a Harului Dumnezeu, fără să știi cum arată lucrarea Duhului, afirmația lui Pavel despre zahul lui Dumnezeu o fac intangibilă pentru noi, de n-a atins. Nu înțelegem nimic, ca când auzim în Scriptură ce e lui Dumnezeu, însă când începi să treci să expriezi halul lui Dumnezeu, înțelegi puțin câte puțin din ce în ce mai mult până ai vederea zlavei lui Dumnezeu, ce înseamnă zlava lui Dumnezeu și când, și atunci când vezi zlava lui Dumnezeu, nu înțelegi în mod total cei de fiecare dată, înțelegi tot mai mult, tot mai mult fără să ai o cunoaștere uh, definitivă, a znavelui Dumnezeu, așa cum e și cunoașterea în viață. Una e ce gândești la 15 ani, alta e la 30, alta e la 40. La fiecare vârstă viața e din ce în ce mai complexă, mai profundă, mai frumoasă, mai dramatică, mai uh, problematică, problematizatoare. Așa că viața nu este niciodată definibilă în mod riguros. Despre ea, despre viață, despre experiență, spunem anumite nuanțe, anumite constatări, ea întotdeauna rămânând ceva tainic, experiența, viața, comuniunea. Întotdeauna vorbești și întotdeauna experiența depășește e, e, modul logic, rațional în care tu vorbești despre realitatea comuniunii, a iubirii a a experienței zavălui Dumnezeu în speța noastră. Bogăția slavei sale, sintagmă regăsit la Roman 9, 23, sau FSN 3, 14, gândită cumva în afară lumii, adică zavălui Dumnezeu, ceva, o realitate care e mai presus de ce putem înțelege și cunoaștem noi, îl transformă pe Dumnezeu într-o ființă enigmatică, imperialistă, chiar lugubră, adică te înspăimântă Dumnezeu ăsta care, auzi care are o slavă, dar tu n-ai perceput nimic din slava asta. Mărturisim cu durere că ne-am lovit de multe ori în mintea credincioșilor noștri de o percepere a Dumnezeu care, dacă nu ne îngrozește la culme sau nu ne obsedează Dumnezeu, cel puțin ne cocoșează prin excesul de putere, de forță pe care îl are. Adică măreția lui Dumnezeu este înțeleasă ca o înfricoșare mai mult sau mai, mai mult ca fricoșare decât ca, ca prietenie cu Dumnezeu, pentru că nu am simțit Harul Dumnezeu în viața noastră ca să vedem la ce intimitate, la ce prietenie ne cheamă Dumnezeu. Tocmai de aceea referiu Pavel la slavă lui Dumnezeu. Fără o experiență directă a acesteia nu duce decât la experiențe clinice adică la, la manifestări și la înțelegere, la exprimări despre slavă lui Dumnezeu totală aiuritoare, nebunești. Sălăjluirea simțită însă, conștientizată a Duhului în ființa noastră, a Lui Dumnezeu, cum zice Roman 14,17, 1 cu 4,20, este o realitate atât de intimă și de plină de frumusețe, încât orice urmă de caricatural sau de frică posesivă nu-și poate găsi locul. Concluzia pe care o tragem după ce recitim pe Pavel este aceea că znava Lui Dumnezeu nu este incompatibilă cu ființa omului credincios. El insistă asupra sărăjurii Duhului Sfânt în ființa noastră și a transformării noastre într-un templu al Sfântului Duh, 1 Corinten 6 cu 19. Fără Harul lui Dumnezeu, fără Sfințenie, după cum sublinează la evrei 12 cu 14, Sfântul Pavel, nimeni nu poate să-L vadă pe Domnul. Dar soteriologia lui Pavel nu e rodul unei elaborări teologice vidate de experiența reală, adică nu e nascris fără să fi trăit nimic, ci dimpotrivă. Teologia sa e o consecință a experiențelor sale estatice. Smerenia lui Pavel este mare și de aceea confesiunile sale pe tema vedenilor și descoperirile dumnezeiești personale sunt puține. Nu însă atât de puține pe cât ne-am fi așteptat. La 1 Corinten 15. Co, Pavel mărturisește celor din Corint că Domnul s-a arătat și lui chiar dacă e ultimul dintre apostoli. Într-o secțiune anterioară am detaliat a cărții noastre, am detaliat această întâlnirea lui Pavel cu Domnul pe drumul Damascului. În podcastul al 11-lea al cărții audio de față. La cu 2,2 el vorbește despre o altă descoperire în urma căreia s-a dus la cei mai de seamă dintre apostoli ca să le arate Evanghelia pe care el o propovădește neamurilor. Însă textul clasic în discuția despre vederea lui Dumnezeu la Pavel rămâne 2 Corinteni 12, 1 cu 5 și e acesta textul. Trebuie să mă laud dar acest lucru nu mă ajută, însă voi veni la vedenii și la descoperirea Domnului. Optasias che apocalipsis chiriu. Și observăm că există în scriptură aceeași denumire a extajului ca Apocalipsis, ca descoperire, ca vedere, ca arătarea lui Dumnezeu în viața noastră. Cunosc un om în Hristos, care cu 14 ani înainte, dacă în trup nu știu, dacă în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, acesta a fost răpit, a pragenta, până la al treilea cer, și știu pe acest om, dacă în trup, dacă în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe acest lucru. Că a fost răpit în paradis și a auzit cuvinte de negrăit pe care omul nu le poate rosti. Pentru acesta mă voi lăuda, dar pentru mine însom nu mă voi lăuda decât numai în mele, conform GNT. Nu e niciun dubiu că Pavel este persoana în cauză. 2 Corinteni 12 cu 1 și 12 cu 7 autentifică faptul că ti ipervoli. Ton în Apocalipseon, în bogăția descoperirilor, conform Beore 2001, este averea extatică a lui Pavel și nu a alcuiva. Dumnezeu cu Pavel nu se exprimă ambigu în versetele 2 și 3. El nu vrea să se pronunțe asupra unor lucruri care îi depășeau pe ascultători. Ceea ce este realmente important însă este că el a avut vedenii de la Dumnezeu, care certifică intimitatea sa cu Dumnezeu. Discuția despre al treilea cer despre cuvintele de negrăit, pentru ca să nu se transforme într-un lucru steril sau într-o elaborare raționalistă total anacronică cu realitatea, trebuie să o închiem merit, dar cu conștiința, că aceste două expresii dezvăluie realități extatice. Pavel se referă la cerul vostru în extaz, iar cele pe care le-a văzut și auzit în extaz nu sunt de negrăit, în sensul că nu se poate spune nimic despre ce s-a văzut și auzit, ci în sensul că sunt realități care pot fi înțelese greșit, fantezist, dacă nu ai experiența lor reală. Pavel e rezervat în detalii pentru că știe cât de rău pot fi interpretate unele lucruri care depășesc pe destinatarii epistolei. Dar nu putem încheia această secțiune fără a remarca și direcția esatologică a vederii Dumnezeu pe care o găsim la Pavel. Romanul 8 cu 18 ne vorbește despre zlava care ni se va descoperi atunci când va veni Domnul. Iar Romanul 8 cu 21 despre libertatea slavei filului Dumnezeu. 1 Corinten 13 cu 12, 12 pune în antiteză vederea în oglindă, ca în ghicitură, Vederea plină de necunoscute pe care o trăiesc, văzătorii de Dumnezeu în istorie, cu vederea prosopon, pros prosopon față către fața veșniciei. Pavel insistă și la 2 Corinteni 5 cu 7 asupra faptului că pe pământ viața creștină e mai mult o călătorie făcută prin credință și mai puțin prin vedere. Colosen 1 cu 2 se -și mărturisește deschis că suntem părtași moștenirii Sfinților într-o lumina lui Dumnezeu. Viața de sfințenie este umblarea închivrenic de Dumnezeu care ne face moștenitori ai împărăției și a izraverii Dumnezeu. Conform 1 2 cu 2,12 și în 2, 2 cu 2,14 Pavel vorbește despre faptul că vom dobândi izrava Domnului Iisus Hristos dacă ne sfințim Duhul și credem adevărul lui, adevărul lui Dumnezeu. La 2 Timotei 2,10 El vorbește despre cei mântuiți ca despre aceia care au parte de zlava cea ceveșnic. Însă moștinea Zlaveșii începe de aici, de pe Pământ, începe cu viața de acesta Creștin Ortodox, în care acesta se sizează într-un mod covârșitor că Dumnezeu, Dumnezeul nostru e foc mistuitor. O Simon pir liskon, ca, ca naliskon, pir catanaliscon foc mistuitor, care curățește pe om. Evrei 12, 12 cu 29, după propriile cuvinte ale lui Pavel. Sunt Apostol Pavel, în concluzie, vorbește smerit despre experiențele sale extatice, dar nu se îndoiește nici de cum de realitatea lor dumnezească. El are o teologie extatică trinitară, pentru că evidențiază slava comună a persoanei Dumnezeu și în același timp, o poziționare personală autentică, experiențială asupra realității vederii lui Dumnezeu. Diferența dintre extazul în istorie, în istorie și cel în veșnicie nu e decât aceea că extazul veșniciei nu e discontinu, ci continuu nu e discontinu ca cel de acum vederea față către fața credincioși o cu Dumnezeu cu Domnul, este expresia acestei captări a noastre totale și pentru veșnicie de persoana Domnului, adică în veșnicie, în Împărăția lui Dumnezeu. Pagina 94, pentru ca în capitolul, pentru ca în podcastul următor să discutăm ultimul subcapitol al acestui prim capitol al cărții despre Fiul Omului în Apocalipsa, Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru ca în capitolul al doilea să vorbim despre experiența estatică a Sfinților Părinții ai Bisericii și a unora dintre ei, bineînțeles, experiență care e enormă și ar putea, am putea să extindem această carte, nu la 252 de pagini cât are ea, ci la nesfârșit, pentru că putem vorbi în viața fiecărui Sfânt de experiențe Dumnezești, de vederii ale Sfinților, ale, ale Sfinților Îngeri, de ajutorului Dumnezeu în mod direct, și astfel cartea s-ar extinde la nesfârșit. Vă mulțumesc frumos pentru atenție Dumnezeu să ne bucure într toate prin slava sa, prin bucuria sa revărsată în viața noastră, în inima noastră, care îl caută pe el în toate zilele. Amin.